یو کم اتیایم نمبر باب دے دریاذ الصالحین او حدیث نمبر دے شپک سوا یو کم شپیتہ 659 نمبر حدیث دی باب الوال العادل باب دے په بیان داغه عادل کې شاغد انصاف مامله د مخلوق سره کوي داغه باره کې قال الله تععاله ویل د الله تعال اوز بال الله من الشوان ررجي ان الله یا مرو ب د وسانېشک الله حکم کوې پادلو په اسان باندې وقصتو انصاف کوي تاسو ان الله يحببل مقصين شله من کوې انصاف واللو سره إن الله يحب المحسنين بشكل من قيد إنصاف ولوصراء وسو پدې باندې احاديث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام سبعه يظلهم الله في ظله هو قسم خلق بي چ سور وب کيفه ديبانه الله سورہ بجورکڑے فدی با نے اللہ فی ذلله باغ سورگی یعنی سورگی بهو ساته دی اللہ پخپل سورگی د رحمت کې اغه سورہ د رحمت زنه مراد اغه سورہ د رحمت بلجه راضی او ملا ذل الا الجن عرش الرحمن امراد وو نا او قسمه خلق به دان چې وکسان به یو قسم به سبا نمراد سبا تو اصناف او قسم خلق بئی دانا چو او قسم مقیم دا حدیث تیر شئو سبا تن یو ظلوم اللہ فی ظلی یوم لا ظل الا ظلہو او قسم خلق بئی چپا سوری در احمد کی با علری فاغ سوری در احمد که یوم پاورا چنوی سوری الا زلوه مگر سوری در بلیزت یا رحمتون سوری بھئی یو اغوک اسم خلقو کې به کم خلقی یو امامنا دلن بادشاہ انصاف دار چا غامی شد انصاف فیسلی مخلوق سرکریم و شعب نشع شا فی عبادت الله تعالی دوی ماغزوان زلمې چاغه پیدا شوه او په عبادت الله کې معصومونه کده چنیری والدی نوجوانان شو سپینګیری بوډاګان شو دنیا نه نه او د الله د دین سره پیوستو وشابون شافي عبادت الله تعالی او دریم قسم هغه خلک رجال قلبو معلق فل مساجد هغه قسم خلق بې آ قسم سره وای چې زړه داغه په وس کړي شه فجوماتونو پورې چې چرته وتا نو چر دا بزړه کیو چې جماعت تب نارسوم نارو سومزه پارا چې جماړه نه لال نشي درس بزان نارو سومه چې درس نه لال نشي زکه جماعت کې خلخ کارونه کوي درسونه کوي منځونه کوي د دین اجتماعات جوړي زړه په وس تو اجتماع پورې زړه په وسو هغه پور ګرام پور او سلوورم کسمه خلق وی ورجولانه ته ابا فی الله اجتماع لی و تفرقا لی قسم سلی چاغی مین کول دواړو فی الله پدنده الله کید یوبل سرا جما کیدل دا دوالا ها په دغمنا او جدا کې دلم دا غدوالا دا یو بلنا پا غمینه باندې لکه چې تاسو امانگه وره که تاسو سارد یو بلسر رازه دا مختلف و زینونا او دا یو زیکی گی نوم پا قرآن و سنند پا مینه بانده منگو تاسو که دا یو بلنا جدا کی گو نم پا مینه وارا جولون سلورم پینزم کسم اغسلی دعاتو امراتون ذاتو من سبین منصب و جمال آغا سلی چه دعوت ورکو ته سلیتا یوی خزی خیستا خزاوار جمع و خیستاون و نصبی مخو کلکل یو انسان خیستای خو نصبی سی نی نصبی بیکاری ویرد دیسارا تعلق ساتل ذکخ نی چې چه خلکا کمزوری دی لچه پلویا پیمانی والا نصب هم وی او خائز هم وی او هغه له دعوه تر کې د بدې نوایده سره اني اخاف الله زي دې کوم د الله نه د لوی مقام ده کنه لوی مقام لوی مقام ده هم په دې زمانہ کې په شي غرزي خلک و واره رجل تصدقا بصدقه تن اش پغم قسمه سره دې چا خیرات کوي یو خیرات او فقره په افغانو په کې دا خیرات لرا خیرات پټور کوي دا سي پټور کوي حتا لا تعلم شماله ما تنفق يمينو چې په انجي غسل اسدد په اغمال چې خرج کوي خیر اسدد دا خیر او غسل اسدد بدن ني صد کنه نه نڅ په خیله سه ورکه نو کس لاس ته خبر نه نو ګوسه بغه مخه خبري د بدن یو ایسته خیله هم او د بدن بلې صدا ګس لاس هم دا کنازه سندا دا کنازه د پټوالي نه چدو رپټه ورکه پکا چمنګ صدقه کو چپټي ورکو سرانه خبر نشي په ستريقه لګو چانا ورکو یا چاله پټ او و مقسم اغه سړی رجلن زکر الله خالین اغه سړی چې یاد اغه سړی الله را خالین ځانلا ځانلا الله را پیاکين او اجاری الله تا دو یاد کې دا الله اوکي اوکي ففاظت نه هو چې او بيګي د دواړو ستر ګوډاګ نوخه ځالای شپې رزوی ځان له زیګي کمړه کې یو مقام کی او الله تعالی سپورته کڑی منځه کړي یا بغیر د منځه په سفر ځواني په جایږي الله ته بڑا سره سکه ها زه هغې ګناه‌ګاره ما هو ګورې دا جلال دد مستاین نه ني دا جلال دد تکالیف د دنیا نه ني دا جلال دد مکړو د فریب نه دا جلال دد ځان خو دې د پاره ني دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا صرف او صرف د خپل ګناهونو دل ریکاولو ده پاره الله تا جاریچه الله زماري ګناو نه دي او ما معفو ځان دي باز خلک په مجموع کې په منبر ده باس پټک پټ په جړابه شي ده خلقو ته ځان خي چړا ځان لکوکن پوش ففازت انه متفقن عليه اتفاق کړي شه په دي حدیث بوخاري او مسلم الله زمودي خلقو کي راوړي خا ب د اللهنی امرې مللا س الله او تالالو قاله وې قالهې رسول الله صله الله عليه وصللم انل مقص نه ان د اللهله منابابله من نور ب شکه هغه انصاف کوون ان کې په نز د الله باپغه منبرونو دون وورنابانديله منابابې من نور پاره علا منابره من نورن پاره ممبر نورو نور باندې بي ان څنګه آغا بادشاہ څنګه انصاف خون کی منصفان کہ بادشاہیو کہ غری بادشاہي خو عدل کي انصاف کي پا احکامو خپلو کي ها دالا احکامو کي د انصاف فسله کي د سوګري دا دغه بیان کوي دا یعنی احکام نو د پاغ منازل اوچتو کی بې منابره منور فی منازل عالیه رفعه یوم القیامه محدثین مناکی پاغ منازل اوچتو کی بې پاغ درجو پورتو کی پورت پورز قیامت کې او فسخیږي باغه ته خلکه د هغه په اوه دو باندې قیامت کې باغې ته خلک فسقي کې چې وو داخلو کو هغه انصاف کوونکي داغې لوګو دې بیان کې چې څنګه انصاف کړو الزینا دا کساندی عادلونه فی حکمهم چې هغه انصاف کاو په احکامو په حکم نو خپل وکي انصاف کاو په حکم نو خپل وکي چې کله به حکم نو کو نام حکمنا حیا په حکم د الله او د پیغمبر کې به انصاف کاو حکم د عام بیان او اهلیهم او خپل اهل ته هم خپل او بچو کې به فرق نکاو انصاف دا چې یو بچی دی یو شیور کې یو بل بچی ورنکې دای په انصافیدا ټیک دا هغه اسه چکه هغه پوشو بچي پوشو الله پوشا خطبه اې پلار اې مشره حاکمه داستا رعیت ته حبات شاه دے ابد طول خلق و منس کی سی فی صدق عوام دی د علاقې مشران دی د کور مشران دی و او پا اسکه بینصاف کاو لو چدی متصرفان ګرځولی شی پای کی چاغی په امور درعیت کې هغه مشنانو نو اغه باندې منصاف کړو لکه د مشران جوړ شي نو چرمینی د خپل کلی نو پا کلی کې بیا زازا لکورونی نو د هر کور سب د انصاب ممسه کې فی سره کې دارنګې دلااقې منبر چرمین وزیر جوړ شي نو د ار عاقاقې او د کوي به خپل پهل حقکووي هغه باغې ته ررسې نووا مسلمون نقل دل د ماې مسلم شریف انه او مالک رضی رض تعالی لاو قالهوي سته رسولله الله صلی الله عليه وسلم سلام یقولو ما د نوبیلی ساتته اوسلام نه او رییدې چاغوي يا اور ائمتکم اللذین تحبونهم ورادوا مشرا نو تاسو نا وراد امامانو تاسو نا اغه امامانی او علما دی چې تاسو مینکه وې دا سره او یحبونکم اواغه مینکه تاسو سره ورای امامان اګه دی چې تاسو دا سره مینکه وې تاسو سره مینکه وې وتصلون علیہم و یصلون علیکم او اغی دو تاسو دو آگانی گوالی پا غی چا لا تولا بریور که ویسلون علیکم او اغی دو آگانی تاسو تا پوشکر اغی تاسو دو آگانی که تاسو دو آگانی اغی تا کوئی وشرار اعمتکم اللذین تبغزونهم ویبغزون و تلعنونهم او بدترین د امامانو تاسو نه هغه مشراندی هغه اماماندی چې تاسو بغوس کوي دا سره او هغه بغوس کوي تاسو سره وتلعنونو مو تاسو نه تواي پاغي باني ويلعنونو کوم او غي لعنتوي په تاسو باندې پيوب لعنت واي د هغه بطرین دي ناکارا لږو خلک علما شته امامان شته چ خلک په غې باندې بدوي او غه په خلکو باندې بدوي اوخه خلک خا مشته قالا او يا ابن مالكو قلنا او من يا رسول الله اذا الله پیغمبره افلانن بزهم افلانن بزهم ايام من غا نپریدو دغه ایتابداري ايام من غا نپریدو غې لرا چې دغه من تابداري پریدو او دغه سره من جنگ وکو آیا مونږ داسې خلکو سره جنګږونه پې غمبره مونږ دغې تا بدار پرې کاله نووي نهبی لصللاتسلام وېوی نهبی للات السلام لا دغې تا بدار ب نه پرې ما عقا موفی کو ملاته څو پهو چاغې په بندې کوي په تاسوو کې د منځه لا دغې تا بداری ب پیغمبر پر د ما قامو فیکم السلاطا سوپوری چی قائموی ایراج که اغیبا تاسو که منزل را روا مسلمون او گورا قولهو تسلون علیهم تدعون لهم چه تاسو دعا گانوالی دا غید پارا دن او یو امید شتا یو مشر شتا پای که ها تا صعيب من دي ليدلي منظم جارې کوي ارسه کوي او ته خلاف کې دا مقابله کوي تا لجهز دي پیغمبري پاو کوي الله دا ثابت داري بن پرې ده دا سره به جنگي غينا سو پور چاغي س کوي منزنه کوي حوان حياز ابن حمار رضي الله تعالى عنه قال و سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما النبي عليه الصلاه والسلام اوريد لي يقول چوي اہل الجنت سلاسة جنتیان دریق اسما خلق دی جنتیان دریق اسما دی گورا زو سلطان مقصد یو موفق دو ورجل رحیم رقیق القلب علا لکل زی قربا و مسلم دیم وافیف زو عیال دا دې قسمه خلق د جنتیان ان ده اے وی تاسو دې دریو قسمونو د خلقو سرازان په پیوس کوي چا لام جنت تبو دی اوغه انصاف کوونکه موفق النرمی کوونکه خلقو سرا چاغه بادشاه د خلافت د مسلمانانو او د عدل فیصله د خلقو سره کوي او نرمي کوي د خلقو په کارونو کې داغه سرا او دا اللہ خبرهمنی پوشی نرمی کوي په معاملاتو د خلکو سره او دوی و رجلون آغا سرے دے جنتی رحیمون محربان رقیق القلب محربان دے پچا لیکل لزی قربا و مسلمن پا آر روخ او پا مسلمانانو او رقیق القلب نرمز روانا دے زړ نرم دی چې په چا لغون د تلیف نو د او سره خو کېږي د خپلوان نو سره د رارحم معامله کوي د هر یو مسلمان سره د رارحم معامله کوي دغ د جنتېدي او چې سخ شي لکه دوان بهه داسو سختیې کوي یو مسلمان ریسار کی یو ماشوم رار کی یو زانه رثار کی یو دا سر ډپې چې داسې منګ را خرم نه ډو پوهه زله ظلم کوې خو زړ څخه دی. لیکن زلنیز بشاند درندگانو دی مو گو چیو زناو را لالو ام خو گئی گی نصدقی ندار نو پیغمبر پاکوی دویم آغا سڑے چا غام مہربانی او نرم زلوالی پچا مہربانی او نرمی کئی لیکلی زی قربا پاریو خپلولی باندی رشتہ دارانو سرا سره مسلمن او دماریو مسلمان سره نرمی کوي مہربانی کوي. او درې ماغه سره جنتی دے عفیفن چاادر پاک دے عفیفن پاک دامن دے عفیفن پاک دامن دے متعففن او بچونکو ریزان د سوانا زو عيال انتخاوند اهل عيال وی دې له اهل خاون هم دے خو بیا هم زان د سوال نه بچ کئ او پاک دامنې هم کئ د زمانه کې چې دو بچی اغم په مخه آروانيعلکه بچی بچیوی بیگان نه شپتیره کړی ده که نه کوي او به دمریانم کوي ې ک لې پیسېله ډېرې خلک ور کې نو بیا هغه زناګانم کويغلط کاون نم بیا کوي لپک دامنې مطاففون بچ کوون کې ریځان د سوال نه زالن چې خاون بچووا هم دی بچي و مشتا ځانم دو سال نه بچي او پس دا منيم جاي رواه او مسلم نقل کړي د امامي مسلم باب وجوب طاعت ولات الامر في غير معصيه و تحريم طاعتهم في المعصيه باب دی به بیان د علوب د تابعداري د حاکمانو د خبرو منل بغیر د ګنانا چې دا ګناه خبر نه نو نو دا غي خبر بمني دمه مشرانو او عمره او خبره بمني او حرام دي توعت خبره منل دا غي په ګناکه او چو ګنا دا دعوت درکې نو غو بیان منې آیاتونه په لروړي یا ايها <تصفح> اللذین امنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم اے مومنانو تابداریو کئی دا اللہ اے مومنانو تابداریو کئی دا پیغمبر و اولیل امر منکم آو تابداریو کئی دا غا امیرانو استا سنا اولیل امر نموراد حافظ علامہ ابن جریر دا اولیل امر خط تفصیل کرده پدی آیات دی سورت نصابانی و اولیل امر منکم اے علماء اے فقهاء ایا داعیان ذ ټول فقرا ل صاحب کرام ائمه مجتهدين فقرا ل شاغه علما همو فقاههم وعن ابن عمر رضي الله عنه قال انا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام المرء المسلمي اسمع وطا لازم دی په یو سړي مسلمان باندې اسمع اورېدل د خبرې وطوه او منل د خبره ایو خبره دی ده حق پرس نو آوری ده ده پیغمبر نده و آوری ده ده صحابو نده و آوری ده سی خبره ده پاغسک احب با آچه ده خخگنی وکره آو ده بدگنی خگنی خخبره ده او خابده خبره ده الا ایو امره بی نو. او چه حکم کولی شیغتا پو گناه نو بیادی نمانی علی المرئی المسلمی اصمع و تو آده قانون دے دے خبر لبزی پیغمبر خبر لبزی اور کئی ده خبر بمنی ده اللہ و ده پیغمبر حکمون با جاری کئی او تو آده در پار واجب ده اغاله کې غوډل دا الله او د پیغمبر خبره دا ادا فض لازم ده سو پوری چا حکم د ګنا نه پوجا کنه فایزه عمره بماسیه تن کل حکم کې شدته په یو ګنا په یو کار غلط حکم ته ملاوشی نو فلا سما ولا طعاتا نو نشته بیا اوریدل دا غنا ولا طعاتا او نشته د مینل بیا دا غنا نو چستا امیر ستا مشر ستا مقتداد تا تا تا تا او د دو سنت لارخی و دو دنیا مسائلو که اغزان لسمه کوا خدا تا دن پا مساله که چتا تا تا تا قرآن و دو سنت بیان که اینو اغب منیرورا متفقن علیم وانو نقلی دا حضرت امنی ومر رجی اللہ تعالی انہو نا کالا ایکننا ایزا بایا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مو منګه کړ چې مون بیعت کا او د من نبی عليه السلام صلوات و سلام صلا على السمع او ردل و وقت منلو موږ د پیغمبر سره خپل بیعت کړی منګه دا غن س او ردل من بم منل یقول لنا واب النبی عليه السلام من تا په وخت بیعت کې فی مستتعتم چسو بوله تاسو طاقت لړې احکام کے فی مستتا تم متفقن وعنو لید حضرت اللہ اللہ علیہ وعن نقل اذا حدث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قالا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما النبي عليه الصلاه والسلام يريد يقول چويبي من خلع يدا من طاعه ارسو چ ويرك لازته بدارينا چا لاس اوخ کو دتابدارینا من خل عیدا من طاعه عا چا چوک لاز تا بدارینا کنایدا دا غلوز ما تولو د بیعتنا چتا کم بیعت خپل پیرو او استاد سره کړي لري خپل امير سجه کم تا بیعت کړي دے او غد مات کو لقی الله یوم القیامت بخا مخ بشیده د الله سره په ورځې قیامت کې ولا حجت لو او نبوی حجت د پاره دلیل بده پاره نه او بل ومن ما تا ولی سفیعنقه بیعه ما تا میتهن جاهدیه تن اوا سوچ او نی په سر دغه کې بیعت دغه په سر کې بیعت او دمرشو نومیت تن جاهلیت او دمرشو پاغه مرغ د جاهلیت سره څنګه په زمانی د جاهلیت کې انسان مشر بنو امام بنو دغه منل نو دغه بداری نو دیم دا څمرشو لکه په زمانی د جاهلیت کې دستاوه مشر سوق دی وی د روا مسلمون وفي رواه انه في روايات كراغلي دي د عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ومن مات وهو مفارق للجماعه او سو چغمل شو او يغه جدا کې دنګه د جماعت د مسلمانانو یو د مسلمانانو یو جماعت دی یو لهکر دی یو تنظیم دی د تاریخ پهل عمرادي د تاریخ پهل ناظمان دی د تاریخ پهل په د علاقه ود کلی نگاهمانان دی عمرادي او دا غن انسان جدا شو او کوشش کوي ځان لا لو فانه يموتو میتتن جاهلیه نبيشکه د ملشو پامرد جاهلیه سره تاو د زمانه د جاهلیت کې سفر راغې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وي به کسر المی امیته تو دې ته بوزو کاکان یاده موږ نه مونږو چا ممه نه جاهل مړېګ نو وانا رضى الله تعالی نو قال او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم داسه خسته جماعت د مسلمانانو د موحدینو ها داسه کار کوونکی داسه مبلغین په دې جماعت کې دا سی دایان د قرآن او د سنت پا دے جماعت کشتا دا سی مصنفین اشتا دا سی مناظرین اشتا دا سی خطبات اشتا الحمد نارنو کی اوم زنانو کی اوم ما اسمعو نبی علیہ الصلاة والسلام اسمعو آیو صلی اللہ دا جماعت ما تا خواخ نہ دیں تستشی خواخ دیں جائلیت اسمعو و پیغمبر پاکوی واري واتيعو اماني دقبل مشر وإنس وإنس توعمل عليكم عبد حبشي اگر كمقرر كلش مشر پتاسباني يو غلام حبشي اي غلامي او دا حبش تكتور ويو غمدر امير مقرر شداغ بماني سنگوي حبشي داسي وي كأن رأسه زبيبتون گویا کتب سر دا پشان دا دانی د انگوڑوی دا اسکی وی زبیبا اسکی تا ہوئی خواب اسکی نرے گوندی وچو یلی کنار دین دا کئیو شکل و سرط پلحاس کی کمزوریم وی نصبی دا غلام والیم و ام اغا امیر مقرر شد آغا خبر مبیا منعیم مبیا ماشاءالله داس امير زمنګ د شي غوندي نسب په لحاظ سره خاص په لحاظ سره ها تو ار يو لحاظ سره الله څنګه پیدا کړي داس پوښ کا ان راسه زبيبۃ الرواه البخاری وعنبي ر قال او قالو <قعد> للرسول <قعد> الله صلی الله علیه وسلم عليك سمو وطاعت في عسرك و لازمنی ای مخاطب پتہ باندے اسم او اور دل د خبره خپل مشرنا وطاعت او منل یعسر کا په سخت استا کی ویسر کا او آسانوار استا کی ایک سخت وینوم منیوی او کو نرمی آسان وینوم منیوی ومن شت کا ومکرہ کا واسرت علی کا او پو خوشاله استه که وه مکره کا پنا پسند یو پیغامسته که او پو غورکه دو پتابانه ا کاغه خپل کسان غورکې پتابان دي او تاغه خنه غنينو امبياب مني وګوره محدثین علما د دې اثرت فکری لاندې علما لیکی څنګه دي کې ايه عليكم بالتعا وان اختص الامر بالدنيا وغلبوكم عليها ولم يعطوكم حقكم مما عندهم واجر كخاص کئ عمره دنیا کے باز خلک په بازو او غی غالب شي په تاسو پغی کار او ندر کئ تاسو لرا حق تاسو کم چدا غی سر دے اغا حکم چستا دی دا غی سر اغا حکم استا حکم ندر که نبیابیم دا غی خبر منی پوشکنش اغا حکم تا سور حکونه دا غا مشرانو سردی اغا استا حکم تالا ندر که نبیابیم منی نو چه غز خوشتا دی ننی منی نجلا بیاوز حکونن بیا بسکی اغا سران دا حدیثون منی از یو زب پا متبید پیغمبر ایمان او زده پیغمبر دا پیغمبر خبرې نوی چې تاسو د خپل امیر به منی ها اوس پورې اوس نشته اوس پور هو اوس خنو اگر که تاسو حقونه داګه سره موجود وي او تاسو حتا سره نمدر